Але дуболоми зі студентського штабу думали інакше. Нас і знову розпинали. Не знаю, чи давали вони знати кудись вище про наші, як вони вважали, ідейні зриви. Повертаючись із цілини, ми потерпали, що вдома з нас зніматимуть скальпи. Але дивно обійшлося без виховних екзекуцій. Так минуло моє перше цілинне літо. В блокнотах лишилися записи Джамангельдинський, Амангельдинський, Аркалицький, Джетигаринський, Наурзумські райони. Я побував у Тургайській пустелі, в Алматії, Цілинограді, Каріганді. Я часто літав у відрядження поштовими і санітарними літаками. У нас склалися добрі відносини з цими службами, і коли в них планувався виліт у котрийсь район, я стрінголов мчав на аеродром. Мені не мало значення, куди летіти. Аби летіти, я скрізь знаходив необхідні для газети матеріали, писав, мабуть, найбільше за всіх у редакції. Журналістика – це як наркотик. Це таки справді спосіб життя. Майже фанатична відданість цьому ремеслу. Принаймні, так... Було тоді. І, звичайно ж, не тільки в мене. Тоді на мене справили велике враження романи, про світ журналістики, вороги суспільства, француза Патріка Кесселя і друга найдревніша американця Річарда Сильвестра. Я мимоволі примірявся до їхніх героїв і солідаризувався з ними саме у відданості ремеслу. Було відчуття, що я разом із ними належу до якогось особливого ордену. Так само звихнених на журналістиці зустрічав за свою кар'єру чимало. Випадкові люди в ній надовго не затримувалися. Вони опинялися у партійних чи комсомольських органах, йшли здебільшого на керівні посади, у всякі господарські контори чи в гіршому випадку перекваліфіковувалися на вчителів. Ще була й така закономірність. Хто не вмів писати, вимучував дисертації, і ставши доцентами чи професорами, на факультеті журналістики вчив писати інших, вчив сам того не вміючи. Отже, перше цілинне літо дало мені багато, значно розширивши мої життєві обрії. Я був наївним книжником і на все дивився крізь призму, прочитаного в книжках, які стояли між мною і життям. У мене було якесь схиблене уявлення, що все навколо існує тільки для того, щоб його описати. Таке сприйняття реальності навряд чи можна назвати адекватним. Горкий писав, що кожна людина горбата своєю професією. Мені здається, що такі, як я, в цьому сенсі дочасно поробилися горбатими. Увесь навчальний рік я з нетерпінням чекав літа, щоб знову опинитися на цілені в редакції «Орбіти». І ось редактор Іван Лисенко посеред зими збирає колектив редакції. У ньому з колишніх «Орбітівців» лише він і я. Всі інші закінчують університет. І роз'їдуться за призначення. Оскільки я несподівано опинився в статусі майже ветерана, маю вже полетіти в Костанай, щоб знайти там приміщення для редакції проживання. Всім було складно, наплив людей у Костанай був величезний, а будувалося там мало. На мене також покладалося доручення підписати угоду з друкарнею на видання газети та на поширення її з експедиторською службою. На все це в ті часи були необхідні відповідні папери з відповідними печатками. І все це довго прокручувала крипуча і ржава бюрократична машина. Мав я знайти, і де редакція харчуватиметься. На громадські заклади харчування в нас грошей не вистачить, отже треба знайти жінку, яка нам закуповуватиме продукти і готуватиме. Літак з Борисполя, Київ-Челябінськ, а далі Челябінськ-Кустанай і крижані вітри понад безсніжною землею. І мені в благенькому осінньому пальтичку та беретику хочеться втекти на край світу, наприклад, у тропіки. Може, хоч там погамуються дрижаки, що страшають моє тіло, мов землетрус землю. Казахстанська земля з її навіженими вітрами виявилася набагато холоднішою за українською. Боявся, що від постійного перемерзання дохоплю запалення легень. Відбувся легким переляком. І вдруге, мені довелося раніше за всіх летіти вже в травні. На мене знову було покладено всі господарські клопоти. Редакція і наш гуртожиток планувалися в колишньому інтернаті для розумов відсталих дітей. Промовиста і символічна деталь. Коли мені це запропонували, пожартував. Це нам підходить, бо ми недалеко від них утекли. Все віримо, що своїми писаннями змінюємо світ на краще. Але під осудливим поглядом високопоставленого чиновника прикусив язика. Зрозумів, тут жарти не ходять. Тут усі наклали на себе обітницю архісерйозності, ще чого доброго заберуть у редакції інтернат. Оббігав усі інстанції, починаючи від санітарно-гігієнічної аж до проптипожежної служб, скрізь понаписував, що в належному стані зберігатимемо в так у документах і було написано приміщення. І зобов'язуємося після завершення сроку оренди до 1 вересня здати їх також у належному стані. Приїхала редакція і заверетенилися газетярські дні. Я знову був роз'язним кореспондентом. Літав з фотокорами Володимиром Соляником або Валентином Бондаренком. До речі, Бондаренко був колишній військовий льотчик, його списали через якусь хворобу. Одного разу ми летіли в якийсь далекий район на вутлому поштовому літачку і потрапили в грозу. Літачком кидало в усі боки, мене дуже нудило, і я тримався з останніх сил. А коли Бондаренко поспішно вихопив паперовий пакет і підніс до рота, в мене зблиснула думка. Ну, якщо колишній пілот не витримав, то мені вже нічого мучить себе» стримуючи струмінь, що забив усі груди й горло. І я, мов тонучий за рятувальне коло, ухопився за пакет, і за кілька хвилин в очах просвітліло, я вже міг продихнути. Гасаючи по області, Прилетів, за день отписався і знову на літак я не зауважив, що над редакцією збираються грозові хмари. Командир цілинних будзагонів України Григорій Легезін, комісар Олександр Клєпіков та інструктор політвідділу Борис Логінський «Хто вони такі? Де вони нині?» влаштували нам судилище». Що тільки Орбіті не інкримінувалося, відсутність ідейно виваженої лінії, безглузда всеїдність у публікаціях, зубоскальство і легковажність. Нам на свій захист не дали сказати жодного слова. Вирок. Треба було звільнити весь колектив. Орбіту випускало дев'ять душ, але хтось має лишитися, щоб газета виходила. Отже, звільнено редактора Івана Лисенка і його заступника Володимира Буданова. Решта має зробити для себе відповідні висновки і випускати таку, як належить, «серйозну газету без усяких коників». «Понуривши голови й подумки, обзиваючи наших суддів найгіршими словами, де ідіоти було ще майже компліментом для них, виходили ми з кабінету, якому рум'янощок і пихаті молодики виглупилися до неможливого. Щедре було українське радянське студентство не тільки на інтелекти і таланти, а й на придурків» та запопадливих кандидатів у політичні інквізитори. Майбутнє справи партії було в надійних руках. Так вважали вони, вже свято переконані в тому, що тим помиляються. За якийсь тиждень до нас прибув новий редактор. Це був, здається, секретар чи може завідувач відділу райкому партії з Харкова Іван Бондаренко. Чоловік безмежно темний і підозріливий. Контраст з інтелектуальним Іваном Лисенком та Володимиром Будановим був разючий. Він щось там подлубався в моєму репортажі і після його втручання вийшла бракадабра. Я пішов до нього і спокійно пояснив, що лізти в мої писання не можна, бо я своє діло знаю. Він скипів і звинуватив мене в тому, що я провокую конфлікт. Він знав, що я був фаворитом Лисенка, а тому не радий бачити його редактором «Орбіти». Я зізнався, що він у цьому не помиляється. А от щодо його правок, цього сказати не можна. Бондаренко спробував узяти мене на голос, і моя холерична натура вибухнула. Я просичав, що заразом із матеріалом у руках піду у штаб загонів, і там проілюструю його цілковиту неграмотність, а отже непрофесійність. Він сполошився. Вихопив у мене репортаж і закресив свої правки. Ну, помилився, з ким не буває. Я промовчав, погамовуючи роздратування. Цікава подробиця. Після того ексцесу редактор став на летючках мене вихваляти. Мало не до небес підносячи мої абсолютно рядові публікації, аж